25. fejezet. A hanke-hanke úgy hirdeti magát, mint egy idézem, elegáns revű, erotikus férfi táncosokkal, igényes úri hölgyek számára. Mivel a strip club szót ma már senki sem használja. A ma esti meghirdetett fellépő Dick Shaftwood, ami gyanítható a művésznél. A sárga Ford Mustang a klub parkolójának végében áll. Bemenni nincs értelme. Úgyhogy leállok egy olyan helyen, ahonnan tisztán látszik a kiárat és a musztán. A parkolóban két busz és több nagyobb kis busz is sorakozik, mintha csak turista csoportokat hoztak volna magukkal. A ki- és bemenő vendégsereget elnézve egy valami leszűrhető. A hölgyek ide nem egyedül járnak. Egyetlen olyan nőt sem látok, aki egyedül jönne, mint ahogy például a strip látogató férfiak. A hölgy vendégek csoportosan jönnek jellemzően nagyobb csoportokban, nevetgélve és többnyire eleve becsicsendve. Legtöbbjük, ha nem is mind, lánybúcsú résztvevője, ami megmagyarázza, miért áll kín az a sok busz meg kis busz. Felelős szórakozni vágyók. Hogy nyugodtan bulizhassanak, profi sofőrről is gondoskodtak. Későre jár. A távozó vendégek erősen illuminált állapotban nagy ricsajt csapva támolyognak kifelé. Egymásba kapaszkodva, egymást támogatva dülöngélnek, de mindvégig szorosan együtt, egy falkában maradnak. Aki lemarad, azt mindig bevárják, csak úgy mennek tovább. A férfi stripperek is szép sorban hazaindulnak. Mogorva tekintetükről és peckes tartásukról felöltözve is jól felismerhetők. Legtöbben lezseren kigombolt gombolt viselnek. Olajjal bekent kasuk csillog az lámpák fényében. Elképzelni sem tudom, minek egy ilyen helyre zongorista. De a klub honlapjára rámenve még mobil alkalmazásuk is van. Kiderül, hogy úgynevezett tematikus előadóesteket is szerveznek, disztingvált körítéssel, amelynek keretében a Steinway hangverseny zongorából felcsendülő, régi klasszikus dallamokra frakba öltözött táncosok lejtenek. Hagyjuk most, mit gondolok, Leo. Épp éjfél múlt, amikor a smokingban feszítő Andy Reeves felbukkan az ajtóban. Nem látom értelmét szégyenlősködni, finomkodni. Kiszállok a kocsiból, és a busztán felé indulok. Amikor meglát, nem kimondottan repes az örömtől. Maga meg mit keres itt, Dümá? Nyugodtan szólítsan a művész nevemen, mondom. Dick Shaftwood. Nem találja viccesnek. Hogy talált meg? A hírleveléből. Regisztrált tagja vagyok a fánklubjának. Rész ezt se találja viccesnek. Gyorsít a léptein. Nincs mit mondanom magának. Aztán eszébe jut. Ha csak nem hozta magával a kazettát. Nem hoztam, mondom. Ellenben kezd nagyon elegem lenni, endi. Hogy érti? Úgyhogy vagy megered a nyelve, vagy most rögtön elküldöm valakinek a felvételt. Maga mellé tartom a telefonomat. Újjal az e-mail küldés gombra mutatva. Persze csak blöffölök. Van egy barátom a Washington postnál. Először neki küldöm el, aztán jöhetnek sorban a többiek. Rív szeme villámokat szór. Hát jó, sóhajtok. Úgy teszek, mintha megnyomni készülném a gombot. Várjon. Az ujjam továbbra is készen Ha elmondom magának az igazságot a bázisról, szavát adja, hogy leszáll áll a témáról? Igen, mondom. Közelebb lép. Esküdjön meg a halott testvére emlékére. Hibát követ el, hogy téged is belekever, de persze megesküszöm. Kifogást is emelhetnék. Vagy közölhetném vele, hogyha neki meg a cimboráinak bármi köze van a halálodhoz, nem csak hogy úgy fogok csicseregni, mint egy dalos pacsirta, hanem személyesen kezeskedem róla, hogy egytől egyig alulról szagolják az ibolyát. Nem nagyon hat meg ezzel az esketéssel. Ha a sztória nyilvánosság elé kívánkozik, szemrebben és nélkül kifogom tálalni. Értem, mondja Reeves. menjünk el valahova, ahol beszélhetünk. Nekem itt is megfelel. Gyanakodva néz körbe a parkolóban. Néhányan lemaradoznak a csapattól, de a hely alig ha a lehallgatást végző ügynökök melegágya. De még így is ott motoszkál a fejemben a gondolat, hogy a pasas az élete nagy részét Valószínűleg valamelyik hírszerző szervnél, talán épp a cia töltötte, úgyhogy érthető a paranoia. Legalább szálljunk be a kocsimba, javasolja. Kikapom a kezéből a kocsi kulcsot, és bepattanok az anyósülésre. Ő beszáll a volán mögé. Mindketten előre fordulunk. A kilátás egy szebb napokat megélt kerítésre nyílik. A karó több helyen hiányzik, vagy törött. Az egész úgy fest, mint egy sokat verekedő csavarú fogsora. Várok, mondom. Nem a mezőgazdasági minisztériumhoz tartoztunk, mondja. Őtán nem folytatja, megjegyzem. Igen, ezt valahogy sejtettem. A többi kézenfekvő, ami abban az objektumban történt, az szigorúan titkos. Na, most már tudja. Megerősítem. Ennyi elég kell, hogy legyen. pedig nem az, közlöm. A testvéréhez, meg Diana Stiles-hoz semmi közünk. Magamra öltök egy meggyőző, térjen a lényegre, arckifejezést. Erősen többreng, mit évő legyen. Megint megesked, hogy soha senkinek nem beszélhetek róla. Hogyha kell, úgy is letagadja. Semmilyen info nem kerülhet ki ebből a kocsiból, stb. stb. Mindenre rábólintok, csak haladjunk. Nyilván tisztában van az időszakkal, amiről beszélünk, kezd neki Reeves. 15 évvel ezelőtt vagyunk. A szeptember 11-i támadások után. Iraki háború. Alkaida. Sorolhatnám. Ebben a kontextusban értsen. Rendben. Mond valamit az a név, hogy Terry Fremond? Kutatok a memóriámban. Megvan. Gazdag fehér kertvárosi könyök Csikágóból, akiből terrorista lett. Samu bácsi Alkaida harcosa. Csak így apostrofálták. Fent volt az FBI 10 legkeresettebb bűnözőének listáján. Még mindig fent van, igazít Kirívsz. 15 évvel ezelőtt, amikor hazajött, Fremont egy terrorista sejtet alakított. Közel voltak ahhoz, hogy megvalósítsák a történelem amerikai földön végrehajtott talán legsúlyosabb támadását. A következő 9-11-et. Felén fordul és a szememben néz. Emlékszik a hivatalos történetre, hogy mi lett vele? Megneszelte, hogy a szövetségiek a sarkában vannak. Kanadán keresztül lógott meg, és visszament Szíriába vagy Irakba. Úgy van, mondja Reeves lassan, kimérten. Valóban ez volt a hivatalos sztori. Reeves meredtem figyel. Bevillan előttem a narancsárga folt, amit overálnak véltem. Bevillan a szigorúan őrzött objektum, a titkolózás, a helikopter, amint az éj és a sötétség leple alatt Leereszkedik a bázisra. Maguk kapták el, és a bázisra vitték. Mi is hallottunk annó e féle plegykákat. Eszembe jut még valami Leo. Valami, amit tőled hallottam, bár pontosan nem emlékszem mikor. Még valamikor alatt. Nagyon érdekelt téged a média által terrorizmus elleni háborúnak nevezett küzdelem. Te meséltél még ezekről a kiméletlen, sötét táborokról. Ahová az ellenséges harcosokat vitték kihallgatni. Nem rendes fogoly táborok voltak, hanem... A bázis, mondom kihangosan, az is egy ilyen titkos tábor volt. Andy Reeves a szélvédőre bámul. Több helyen voltak ilyen titkos táboraink. Afganisztánban, Litvániában, Tájföldön. Különböző kódneveik voltak. szólt, Brightlight, Quartz. A hangja elhalkult. Van egy CIA börtön az egyik Indiai-óceáni szigeten, egy másik egy lovasiskola, egy harmadik egy üzlethelyiség álcája alatt működött, kvázi nyílt színen. De ezek a helyek kulcs szerepet töltöttek be a terrorizmus elleni küzdelmünkben. A hadsereg ezekben tartotta fogva a kiemelt külföldi foglyokat különleges kihallgatás céljából. Különleges kihallgatás. Logikus választás volt, hogy külföldön tartsuk őket fogva. Folytatja Reeves. A legtöbb ellenséges terrorista külföldi. Miért hoznák őket ide? A jogi procedúra ide-haza bonyolult. Ám ha nem amerikai földön hallgatjuk ki őket, a törvények ügyesen kiátszhatók. Én megértem, ha esetleg ellenzi a kényszervallatást. Teljesen elfogadom lelke rajta. De ne magát abba a hazuk hídbe, hogy a segítségével nem jutottunk kulcsfontosságú információkhoz. Vagy nem mentettük meg sok ezer ember életét? Mert ez a helyzet. Az emberek fennhangon prédikálják az erkölcsi baszlagot. Én ellenzem a kínvallatást, mondják. Ó, igen? Tegyük fel, hogy egy ezreket lemészároló, elvetemült gonosztevő kínvallatásával megmenthetjük a gyereked életét. Nos, még mindig ellenzed? Erre nem tudnak mit felelni. Senki sem fogja azt mondani, hogy Hát persze, simán feláldozom a gyermekemet a morális álláspontomért. Inkább előjönnek valami önigazoló hárítással, hogy úgysem működne. Andy Reeves felén fordul, és súlyos tekintettel rám mered. A kínzás működik, ez benne a borzalom. Minél jobban belemelegszik a mesélésbe, annál jobban futkos a hideg a hátamon, itt, ebben a sötét autóban. Tapasztaltam már ilyet. Bármilyen szörnyű is egy titok, bármilyen iszonytató is a vallomás. Miha is azt érzed, hogy megszabadulhatsz a terhet súlyától, és szabadon beszélhetsz, a megkönnyebbülés kiveszi a szádból az ablát, és megereszti a nyelvedet. A probléma nyilvánvaló volt. Felejtsük el a külföldet. Itt az Egyesült Államokban is voltak, vannak, terrorista sejtek. Több, mint gondolná. Tagjaik többsége amerikai állampolgár. Szánalmas nihilista, aki örömét leli az erőszakban, a tömegpusztításban. De ha itt az államokban vesszük őket őrizetbe, akkor jogaik lesznek. Joguk a tisztességes eljáráshoz, ügyvédhez és a többi. Elszük ágába se lesz beszélni, miközben könnyen lehet, hogy éppen küszöbön áll a következő tragédia. Vagyis ha elkaptak egy gyanúsítottat, mondom, bevágták egy lopakodó helikopterbe, odavitték a bázisra és kihallgatták őket. El tud képzelni ehhez jobb helyet? Nem szólok. A fogva tartottak, sosem időztek nálunk túl sokat. Csak úgy hívtuk a bázist, hogy purgatórium. Így dőlt el, hogy kikerül a mennybe és ki a pokolba. És ezt hogy döntötték el? Reeves keresztül néz rajtam. Részéről ennyi volt a válasz. érjen be ennyivel. Akkor most térjünk rá a testvéremre, mondom. Semmi közünk a testvéréhez. Itt a történet vége. Nem, barátom, nincs vége. Tudomásom van arról, hogy a testvérem és a barátai felvételt készítettek egy illegálisan fogva tartott amerikai állampolgárról. Elvörösödik a tüktől. Életeket mentettünk meg. De nem a testvéremét, mondom, és nem is Dejánáét. Semmi közünk hozzájuk. Amíg meg nem mutatta a felvételt, nem is tudtam róla, hogy létezik. Az arcát fürkészem, hazudik-e? De Reeves nem kispályás amatőr. Nem látom jelét, hogy kamozna. Vajon tényleg nem tudott a szalagról? Ez meg hogy lehet? Van még egy kiátszandó kártyám. hogy kiátszom. Ha nem tudott a kazettáról, mondom. Miért keresték Morát? Kicsodát? A hazugság most tisztán tetten érhető. Összeráncolom a homlokon. Kihallgatta az anyját, mondom. Sőt, tovább megyek. Azt gondolom, hogy magukkal vitték arra a titkos helyre, és olyat tettek vele, amitől mindent elfelejtett, ami ott történt. Nem tudom, miről beszél. Megmutattam neki a fényképét, Andy. Megerősítette, hogy maga hallgatta ki. Előre fordul a szélvédő felé, és lassan megrázza a fejét. Maga semmit sem ért. Abban állapodtunk meg, hogy elmondja az igazságot, mondom. De ha hamuk állít nekem, nyissa ki a kesztyűtartót, mondja. Minek? Rívsz felsóhajt. Csak nyissa ki rendben. A tartó gombja felé nyúlok. Épp csak egy pillanatra fordítom el a fejem, de ez is elég. Az ökle, legalábbis feltételezem, hogy az ökle, mert látni nem látom. A bal halántékom és az arccsontom között landol. Az ütés erejétől a fejem jobbra billen. Fogaim összekoczannak. Zsibbacsák fut végig az arcomon. Lefut egész a nyaka még. Rívsz a tartóban matak. A fejem még mindig zsong, de egy gondolat utat tör magának. Fegyver. A fegyverét keresi. A keze valamilyen fémes tárgyat markol. Nem tudom kivenni, mi az, de tényleg muszáj tudnom. Próbálom visszanyerni az orientációmat, és két kézzel megragadom a csuklóját. De ettől mindkét kezem foglalt lesz, míg neki az egyik szabad, amelyel áldázán püföli a bordámat. Nem ereztem tekerít, csavarja a csuklóját, próbál szabadulni, vagy lehet, hogy a fegyver csövét próbálja rám irányozni. Egyik kezemet sikerül lejjebb csúsztatni a csuklóján, úgyhogy lefogjam az ujjait. Egyik sincs a ravaszon. Erősen szorítom. Hiába irányozza rám a fegyvert, ha az ujja nincs a ravaszon, nem bánthat. Legalábbis ezt gondolom. Amíg az ujjait szorítom, nem tud lelőni. Biztonságban vagyok. De, mint kiderül, Végzetes tévedésben vagyok. Még egyet -egy csavar. Egy pillanatig azt érzem, hogy a hideg fém a kézfejemhez nyomódik. De csak egy pillanatig. Most látom csak, hogy ez nem pisztoly. Ahhoz túl hosszú. Ez egy bot. Hallom, ahogy pattog az elektromosság. És ugyanabban a pillanatban érzem a fájdalmat. Azt a fajta fájdalmat, ami mindent lebénít, ami előre az ember ösztönösen elhúzódik. Az áram végigfut a karomon és kiveszi belőle az erőt. Reeves könnyűszerrel szabadul ernyet fogásomból. Majd kéjes vigyorra nyomja az eszközt, véletlen elektromos sokkolót az oldalamhoz. Megrázkódom. Még egyszer megismétli. Az izmaim felmondják a szolgálatot. Hátra nyúl, és a hátsó ülésről elvesz valamit. Nem látom, mi az. Egy kerék kulcs, egy bézbólütő, nem tudom. Soha nem derül ki. Fejbe vág, majd még egyszer. Aztán minden elsötétül.